quien se perde eso se perde que se extraña so se canta quien se perde so se perde que se extraña canto seu corpo novobos entre hombres que se aman ay la la la la la la la, ai la, la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 O suicidio de un mortal Que muere por hacerse inmortal O fanático que vende Su vida quitando otras O comienzo de un final Que todos algún día toman Bueno, xa temos o outro lado do fío telefónico a nosa correspondente nos Ancares Ancares. Vamos a la, falamos con Fernanda Fallana. Primeiro, felicitala por o entroido que temos eh, darlle a ben vida. Moi boas tardes, Fernanda. Eh, boas tardes, feliz entroido tamén para todos vos, que xa que tamén tedes por aí algún disfraz, non? Sí, sí, por aí. Por aí. Galego, galego. Sí. Eu solamente me falta a goma. Para a careta, non? Si, sí, eu este ano de momento non me disfracei, pero onten no instituto os rapaces fixeron unhas comparsas preciosas. Si. Sí, eh, recuperando a tradición. Disfrutando, non? Queimamos o espantallo, que aquí facémolo todos os anos. Ajá. O espantallo, pois, pues, elaboramos un rapaz, ese elaboran que lle encanta, un boneco así grande de... de pois de palla, madeira, e desposo disfrazan de algo que se queira pois queimar. E sí. este ano queimaron os pelets, estes pellets que inuntaron as rías, que mm. ensucian, e ajá. este moneco así, pois eso, decorado con peles, pois o queimamos, ajá, ajá. E, como facemos todos os anos. Ben. Eh, pois que fanse algúnas parodias, fan comparsas, e bueno, Perfecto. comenzando, somos os primeiros nos colexios, Oxe están de, en San Román de Cervantes de Troido, nestes momentos, mm. e con, con, con neve, que está a nevar aquí nas, nas zonas máis altas, é vale. zonas altas. Muy ben. Pues... Temos por encima de 800 metros, e é a, a primeira casi do ano, porque a que... sí, porque houve aí outro amago, mm -hmm. e a ver se si, si conseguimos que coalle. Bueno, aquí na pois montaña é importante, logo... é moi importante precisamente, claro que sí, que sirve para que para que, para disfrutar can, canto máis neve máis cultivo exactamente. ademais a neve boa para a terra por culpa de que dicen que alfermenta, que mata todos os bichos Bú, claro, e despois tamén o que sempre falábamos que agora xa casi non o hai o deixeo na primavera non que volvían a a nutrirse os ríos cando se derretían as, as sí. neves dos altos pero claro. aquí ata agora os ancares estaban estaban limpos de todo, casi mm. sin, sin cota de neve a ver sí. si ahora cando, pois pues, supoño que cando abra o ceo, porque ahora claro, está todo encapotado pois pues, que veremos que que caeron que caeron neve por fin a ver, a ver y... e bueno. aí nestas estamos pois, pues, sí, sí Que digo que ahora recibimos a túa crónica eh, que mm, sempre nos posa o corrente de moitísimas cousas interesantes relacionadas con, con, non sei, con esa zona dos ancares lugueses. Xa nos dixeches que hai neve, enhorabó, que hai que felicitarse todos as persoas sí. que me deden. Eso, eso sirve para... Dicen que a neve é riqueza, por lo tanto, sí. ben vida, sí. Exactamente. Pois sí, pero sabedes que hai un século así que había perspectivas de facer aquí unha estación eh, alpina, non? Sí. Invernal. Mm -hmm. eh, no Sancares, é que todo eso xa se desvaneceu, claro, evidentemente. <risa> Vamos ves. ter que, que disfrutar das montañas doutro xeito, non? Bueno. <risa> Ahora xa non hiberna, ningun oso xa non hiberna e <risa> no. en pouco pues, pararemos nos de hibernar. Pois sí, mira, xa que hai un montón de, de, de novas. Vale. está Bueno... O eso, pois, o entroido Mañán sabedes que temos a festa da Androia na Via de Suarna Que quizás é o principal sí. É o principal evento Penso que é da montaña Que despois uh -huh. de 33 edicios Pois que o ten, o ten aí merecido sí, Logo claro. temos pois, en, celebracións tamén aquí En Becerreá, nas Nogais E uh -huh. en Cervantes que en estes momentos Como vos digo uh -huh. eh, E logo, pois, tamén tuvemos así Outras novas Como, por exemplo, en Becerreá Tivemos unha manifestación pois, multi, multitudinaria pedindo a apertura da residencia de Trancians, que bueno que, que se rematou xa hai dous anos, pero uh -huh. que por, por distintos motivos pues parece que non está aberta. Te vai ter unha capacidade para cem persoas eh, pois internas e máis 50 de día, non? Uh -huh. Que, bueno, isto a veces non se enxerbo a nova ou non, porque sabedes que aquí a tradición é que os maiores viven nas casas e... Eh, É onde mellor está, mentras se poida, nun. Penso. Cuidado-se coa co familia ao redor, aunque, aunque bueno. Tamén, eh, que máis vos conto? Que esta mañán en Cervantes tamén houve un, un, unha xornada informativa, mm. organizada polo concello, sobre un tema que vai estar, penso, cristiano máis de actualidade que nunca, que é o tema da velutina. Porque ah, está medrando un montón Moi importante, moi importante A ver si sí. se lle dá Co, co de desapar facela desaparecer Por lo menos eh, Catálogo máximo Cata posible eh. Vai ser difícil eh, o que Pero bueno, xa sí que parece Que empeza a haber concienciación Porque isto vale, vale. que había hoxe esta mañá Que pues parece que tiña 40 plazas Pero que estaba moi demandado Era como Una formación, non? Uh -huh. Para a xente logo aprender a poñer as trampas. Uh -huh. Aprender a proteger sobre todo as colmeas, porque a mel, o mel, uh -huh. que é tan, un producto tan típico, uh -huh. sí si que empeza a sufrir aquí pois, xa as consecuencias de, de desta invasión. Claro, e, claro. E, non sen como xe xiría, houvera me gustado, pois xa preguntarei, porque conozco bastante xente moi, moi afectada. agricultores eh, sí, te... sí, sí, sí. Aquí a apicultura eh, hai, hai muitísimos apicultores porque claro. cada vez incluso a xente nova, eh, uh -huh. porque é unha cousa que teño vos contar tedes falado con Hugo sí, antín, uh -huh. sí, sí, o meu ex-aluno que vos acordades que é xe meiro que recuperou ca familia pues, un colmear alín Cervantes, e uh -huh. teño máis xente nova, máis ex-aluno xa con producíos, claro. pero bueno, tamén aquí en Becerrea está eh, un Ángel Eh, teño dous máis novos, Xoel e máis eh, Diego, que todos están a producir a recuperación, é importante, porque recuperan as colmeas de, de, de explotacións familiares. Non Dos cortins dos que, son... que teñen aí tamén, seguro, claro. Sí, por Cortín polo Valdonavia, por, por Cervantes bueno. Claro, claro E sí que parece que ella se está metendo o sea, está sendo un inconveniente unha dificultade moi claro, claro. importante o que amenaza da velutina ¿no? Pois pues, no, o que, que teñan ver, sorte, é que, que teñan sorte que lle den co coa co, medicina especial para poder des facelo desaparecer. Sí, señor. Por lo que... que teño eu entendido agora son as trampas, poñer sustas. Claro, claro. O que pasa é que, claro, hai que poñelas no sei sé, un momento, ten sí. que ser unha acción tamén, non vale particular, senon que ten que ser masiva, non? Claro, claro. Un pouco poderlle meter aí caña en todo que sería unha uma zona e a ver se si vamos seguindo, a ver se si se van se vale. si podemos facer un seguimento e ver como van, como van resultando pois pues pues que... estas accións vecinais. Moi ben, moi ben. Pois pues que col... teña moita sorte que é o que desexamos nos Veña. E bueno, mira, despois así teño un ese alumno que igual pode des... que no, un 1, que este pero bueno, especialmente Pablo Deiros que a min eu non entendo moi esta música non sei si se vos sodes des de de reggaeton. <risas> que se dedica a producir reggaetón e vai presentar un álbum, tem mm. xa moitas cancións, a nivel, e quere publicar ahora un álbum, e esta semana de un concerto en, en Lugo eh, pois acompañado por dous compañeros del, que son Josito e Miguel Ángel e que se están dedicando a pois, esta música moderna que si que podemos Pablo é un artista de, ven de unha familia que lles gusta pois a música e incluso ten parentesco con bueno, con algún atriz así de renombre en Galicia. Vale, vale, moi ben. E sí que igual o podemos tamén ver, a ver, como llevai con ese álbum e quizás podíais entrevistalo. Eu, vale. Pero eh, se me manda me eh? Pois moito, pero... Si, eh, vos si me... mandaron porque vale. é unha cousa que a mí me fai gracia porque estes es alumnos que non é Pablo é máis golcito publican xa, o sea, crean eh, música propia uh -huh. e están en Spotify. Vedes que a forma de difundir a música hoxe pos pues, que cambiou un pouco o que coñecemos nós, claro, eso sí. claro. de de facela, non? Porque sí. eu lle sinto que incluso a veces fan a medias con xente que incluso non coñecen e a través das redes sociais ou eh, internet Poden, e como agora é muito por ordenador, poden facer cousas. interesantes, interesante, cal, claro, claro, chulas, chulas sí, Un sí, contacto sí. físico non. Entón, fixeron esta semana unha entrevista na Vox de Galicia e penso que se están na, na que podemos aí compartir igual os paso o enlace e vale. podemos seguirlo a ver como non sei se si audiencia pero bueno, é música galega, o que importa moderna, o que importa é termina... dar a coñecer, o que importa dar a coñecer esas novas tecnoloxías tra... tra... e esas novas músicas que que moitísima xente se non nas publicamos do que non se fala non non no existe. No pode... claro, ás veces entre ache non, non é o costume ou tipo de Pero bueno, Nos encantados si hay, si hay, si de poder falar, ahí. poder darlle voz para precisamente na nosa radio. Sí, sí, non hai problema ningun. Vamos. E despois, bueno, ainda que non sei si, se si os ointes isto lles pode temos que falar máis nos en privado, non, pero va, estamos vendo xás si esa posibilidade de, de que podáis transmitir aquí. Claro. Pois entón, xa logo vos, vos, paso, si hay, vos paso, Seguiremos para... eso, seguiremos esa teima que que para nos vai a ser mm. extraordinario e eh, seguro que é mellor para moitísima xente, pode ser interesante, claro que sí. Eh, bueno, logo vos quería, non se en si viste de si xa eh, pois, o, o artigo que, que fixen a semana pasada mm. eh, na Bode Galicia non sobre, sí. bueno, este titulado la carretera que tropeza dúas veces na mesma montaña non? que mm. sobre, sí. temos falado moito, pero no. é sobre A6 os dous posibles trazados da A6 de autovía A6 sí, sí, que, que, el, que, bueno, que, que ten unha ponte e a... algo que pasou por aí, sí, sí, sí Sí. Aí sabedes que temos unha caída e que, bueno, xa te que veñades por carretera a Galicia e que entredes por aquí por Pedrafita, xa vedes que entre Vega de Valcarce e Pedrafita pois pues que prácticamente estás circulando por un socarril, sí. encontramos que son da Nacional Sexta, dende polo, desde que caeu o viaducto sí. pues hai máis de dous anos. Mm. E, entón agora abriu xa un tramo do viaducto, está reconstruído unha parte, que uh -huh. lle falta parte de entrada, non? Pero eu facía un repaso eh, a través da hemeroteca dese outro recorrido posible que a, a autovía se plantexaba inicialmente, que era por Cervantes, seguindo a vía romana mm. da que vos teño falado, que sería polo valle do Balboa non sei si, se pues, xente se ubicará aí os, os vales de Cervantes. Sí, sí, sí, Vedes a pedra ceta? Pois Cervantes, non? E despois en vez de Serra, pois xa sería o máis ben, a diferencia sería entre Vega de Balcarce e Becerreán uh -huh. as dúas ocios que había uh -huh. que ao final se escolleu un pouco a opción de, de Pedrafita seguindo a Nacional Sexta e cometendo un erro entre comillas, non? porque se pode considerarse foi erro ou acierto uh -huh. según o punto de vista que se mire de repetir ese trazado da Nacional Sexta si, sí, é, é que esa montaña ten algún non sei, algún Mal, como, chama, como, como diríamos Que hai meigas por aí sí, Ou sí. algo pasa non Esa montaña bueno, eh, eh, Pode se lle botar culpas as meigas Pero o certo é que eu estiven investigando Estiven no arquivo de Simancas Mirando E descubrín pois, eh, Medio por casualidade Mirando, lendo así en general Que no 1777 eh, Houbo dous derrumbes No mismo sitio que se caeu a ponte Eh, tamén no tramo de Valcarce que tuveron cortado o tráfico do que aquela era carretera real o camiño real de Carlos III e eh, que solo podía pasarse a pé e a cabalo, porque o que éramos carruajes por culpa das choivas eh, claro. pois estivo detido durante moito tempo e foi moi costoso recuperar aquel, claro, claro. aquel tramo non? Uh -huh. e cando se valorou facer a, a autovía por, por Cervantes uh -huh. entre as dúas ocios o estudio técnico recomendaba facela por, por Cervantes polo risco de derrumbes e o mal... O mal logo, calidade do, do piso, non? a mala estabilidade do piso na parte de, de Pedrafita. É dicir, que se, que un pouco os estudios técnicos eh, apuntaban esa, ese, esas dificultades claro. e ese risco de que sí, sí. pudera haber derrumbes. Non? O que pasa que, bueno, despós finalmente, pues... Eh, hoube unha declaración de impacto ambiental que, que, impediu, que decía que claro. decía que impediu porque decía que por por Cervantes pois pues que o destrozo o sea, sí. que era desde o punto de vista ambiental e da natureza, non? Pues sí. que se parece que se priorizou protexer eh esa o, zona, que era o sí, medio sí. natural. Bueno, entonces aí, claro, o caso é que parece que teña maldición esa montaña. Sí, sí. <risas> Si, sí, a montaña é maldita Porque é verdad que, que vamos a ver Que, que sí que, que non sen que llevamos para hacer O galla O galla bueno, que, que, que, que, que, que, que, que, que aparece unha solución E que podamos disfrutar Polo menos do camiño mellorado A verá que é levado Algún cura que a vendía A parte de invertir máis dinheiro na súa construcción Exactamente No, o tema é que, claro, é moi costosa É verdade que é moi costosa claro, Tampouco uh -huh. se pode abandonar Porque no. sí si que é verdade que está abandonada claro. A parte de que Sí si que está moi mal estado de conservación E o propio, o propio goberno de España Ele recoñece o que, que, o, o, o que se encarga de, O que ten logo sí, propiedade sí. sobre a, uh -huh. a vía Pois pues recoñece que sí si que existe certo abandono Co cal a ver si, si eso Se si melloran polo menos o firme claro, Porque agora claro. a situación que que está eh. moi... Moi incómoda, eh? incómoda, é para a xente, é... porque... Sí, sí, sí, Perdón, de... Armando. Sí. Na... Non, é que vas vais la... aí pola autovía. cuando ves cara a Castela, eu dame medo, porque pola altura que ten, e ese, ese firme que parece que non está moi seguro, que mandeu un pouquinho, a min dame medo. Claro, Dache, dache no. imagínate os que estamos pasando... De Cotío, porque a zona esta Cobiarzo Temos un montón de conexión A zona de toda de dos Ancares claro. E a Lugo, a salida que ten A Castela, é por aí Porque sí. o Tranxa sabe Que aquí non hai E no. claro. é o que temos entón, A ver, é clave Desde o punto de vista económico pois é unha, é unha, un eixo de comunicación moi importante para a nosa comarca. Pois, si si así podemos... o gaia que, te, que que eso se solucione o máis pronto posible. Exactamente. Bueno, algo me aconsexais? Pois nada máis, dicirvos que feliz carnaval a todos, lembrarvos que aquí en Galicia o martes é festivo e que claro. os polos non temos clases. Ha estado xaves por si vos damos en vexe algún porque supoño que aí non será festivo muy bien, muy bien. Bueno, Eso, pues... E xa non lo regrast, restregaré Disfruta e mándanos algunha foto para comprobar que, que pasa che ben tamén Exactamente Pois sí, así o faremos, vale Ahora, Buen... ahora, ahora o tempo non acompaña eh? Bueno, pero ao pues... mellor o disfraz Os acompañantes que, que tese sí. ne, Nese entroido seguro que o pasare A parte de xantar come debido Porque Não, pues... resulta que o tempo tamén O, bo, tamén o agradece clar. É o malo, malo. Se non baixas <risas> Baixas mañan a navia A probar la, a Androlla Claro, claro, tamén No, será mellor que, que provea Androja e que despú suba a Becerrea Vale baixada, ¿no? Tamén <ríe> Moi ben Bueno, moi, bueno Moitísimas feliz. gracias, Fernanda Unha aperta claro. e ata a próxima semana, se pode ser Veña Veña, chao, chao Adiós. Unha aperta Despedimos a Fernanda con música que de seguida temos a outra conexión Vamos a adelante casento unha e pra enamorare outra pra perder o te chamán dormentelo